Пролунали голоси «Де він?» «Хай вийде наперед!» «Це Кий!» «Із роду русів!» «Ось він!» «Кия вже знали всі!» Правда бентежила декого, зокрема, старших воїнів його молодість. Та коли старіша на ворон за нього, то усякий сумнів відпадав. «А руси!» Ті відразу закричали «Кия! Кия воєводою і старішиною Русію, додала молодша дружина «Замість тура!» «Хай буде кий!» Нашим воєводою загукали всі «Кия! Кия!» Старішино ворон поклав свій щит на землю, поманив до себе кия «Вставай, воєводо, сюди!» А коли кий став, наказав отрокам. Підніміть його, хай всі бачать. Ось наш воєвода. Кия підняли над військом. Сонце золотило його густу вату чуприну і молоду кучеряву борідку. Засмагле, обвіяне гарячими вітрами обличчя, було мужнє, суворе, без тіні радості й усміху. Та й ні в кого з полян зараз не було радості в серці. Всі ждали ще більшої біди. Кий мав дуже широкі плечі, міцні ноги, стояв на щиті прямо і дивився проникливо на стомлені обличчя одноплемінників в їхні допитливі наповнені тривогою очі. «Родовичі, друзі!» – гукнув голосно. «Не такий зараз час!» щоб я відмовлявся стати вашим воєводою. Може, серед вас є достойніший, розумніший, досвідченіший, сміливіший. Та щоб знайти його, потрібно довго думати, а думати ніколи. Ось-ось, нас доженуть на згунни. Тому дякую вам, що довірились мені, і наказую вирушати далі в путь». «Кию! Люди стомилися! Може, перепочинемо?» – запитав ворон. «Тут гарне місце! Тінистий гай, зелений лужок у чистої джерельної води!» Кий озернувся довкола. «Справді тут гарно!» Понад широкою зеленою долиною шумить під вітром березовий гай. По долині тече струмок а протилежний схил долини аж сяє жовто-білим цвітом ромену. Однак він заперечно похитав головою. Гарно тут для спочиву, а для оборони зовсім погано. Ні, пошукаємо іншого місця. Хай родив оберуть собі старішин. Де немає. І рушаємо. Обравши старішин, поля негаючись знялися в путь. Кий йшов попереду. Нахиливши голову, засновано важкими думками, уперто шаргав цупкими чобітьми по густому степовому бур'яну, прокладаючи в ньому стежку. За плечима лук і турбина з сухарями, пшоном, салом. На лівій руці важкий щит і шкіряна рукавичка. У правій – Два короткі списи при боці меч і тул зі стрілами. Це звичайне військове спорядження полянського воїна. Ішли довго, не чути ні розмов, ні сміху. Всі страшенно зморилися, але ніхто і словом не заікнувся про спочинок. А сонце пекло немилосердно і білі сорочки на спинах потемніли від поту, припали сірою степовою пилюкою. Київ вів своє військо все вперед і вперед, аж поки не натрапив на ліс і на без кущів довгу галявину в ньому, що похило спускалася до широкого грузького болота, по якому текла якась невеличка річка. «Тут зупинимося». Всі відразу попадали на землю, де хто стояв. А кий зі щеком, ясином та грозою обійшли галявину і ліс, що прилягав до неї.